that I'll do. So... Amen. احمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ يَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي واحل العقد تم لسان يفقه قولي <تصفيق> يوشتمه پارا سور روم کې د آیات مبارکا او هم سلوې وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَبِشْرًا لِقُلُوبِهِمْ مِنْ قَبْلِ كَثِيرٍ سَنَمَخْكِ اے نبی السلام علیہ السلام رسولاً رسلًا عليهم السلام إِلَى قَوْمِهِمْ قَوْمُنُ فَجَاؤُوْهُمْ نُرَاتْ لِلْكْلِوْدِ پِغَمْبَرَانُ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ دِي قُومُ نُتَامِ بِالْبَيِّنَاتِ پَخْكَارَاوْ سَرْغَنْدُ دَلَائِلُ اَوْ مُعْجِزَاتُ سَرَامِ خوا غیدہ انبیاء عَلَيْهِم السَّلَامِ خَبَرَنَ وَمَنْ لِي او مې شاو چې غې ته دروغ جنبه وي فأنقمنا من الذين اجرموا نبدلا غثوا ومند هغه کسانو اجرموا چه مجرمانو وقان حقا علینا او د حه پهمونګبانې رې کري وئ ان عامنوتهفضله نه وحسانن نهول مؤمننی د کوول د موومانو په مقابلله د کافررو کې دديې خپل حبيب تم <تصفح> زییرې <تصفح> ورکي. وای دا خبره احسانان موږ پهځانبانې لاظې مکی چې زبه د خپلو پې غمبرانو او مومنانو بندې ګو د کافرو مقابله کې مدد کوم و تاسوونه مخکې ما ډیر پې غمبران عليهلی مسلام خپلو قوونو تلیږلی او چاسوسو سو کاله دعوت دین پیش کړی چاپ په شلونو کالو دعوت پیش کړی خوقوم به ورته د نسبت کولو تر چه چې زما د انتقام غستو غ ووق را رسدو هغه کمه نیټه چې می د حلاکت د حالاقاقت د پارهلییکی انتقام او بدلوا غستا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا اَوْ دَحَقَ پَمُنْغَ بَانِ اِنَا مَنَوْ اِحْسَانًا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ اِمْدَادْ كُولْ دَمُؤْمِنَانُ یَنِ اِمْدَادْ دَمُؤْمِنَانُ دَحَقْ دِمَنْغَ او دا اللہ وعدہ فرمائے لئے او چل اللہ دا مومنانو مدد کئی عیاد کیوئینو دا انبیاؤ خوبہ اولا تری کے سر او پڑے رفزل تری کے سر اللہ با مددہ النسرت کئی اقرآن یولوی تاریخ دا مخکنو قومنو ذکر کرے هر دور کې الله د خپل پیغمبرانو علیه السلام مدد کړي او الله د مؤمنانو مدد کړي لقد غورست سوره مؤمن کر روان دي سديدشتم فارکه رازي سوره مؤمن الله په هر دور کې د مومنانو مؤمنانو بندګانو سره مدد او نصرت کړي زاد الله وازاد چې په هر وخت د پیغمبرانو علیهم السلام سره سکړي مدد او نصرت وکړي وګورئ آیاته مبارکې سوره مؤمن 78 نمبر آیاته مبا مبارکه وګورئ اله الالمین دخبل انبیاء علیہم والصلاة والسلام مدد کی آیات گوریو پنزوستم نمبر آیات مبارکو گوری اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ إِنَّا لَنُرْسِلُ رُسُلَنَا بِشَكْمُ خَامَ خَامَدَتْ كُذْ خْفُلُ رُسُلَانُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَّذِينَ ذَهَقَ كَسَانَ آمَنُوا شِيْمَانَ رَوْدِ فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی علاو ایزد اخفل رسولانو علیہم السلام و دمومن په پا کې مدد کوم و یوم یقوم الاشحاد او پا کمارس چوب دریگی گواہان از مکا بگواہی لا سخپی او ملائک بگواہی کئی پدغ رزمم زدخپل رسولان و مومنان و او و نصرتکوم نو الہ العالمین دا مدت کول پزان بانی احساننو تفضل اللہ زمکنی دی, دی اب آدیا حادیثو د دا باز اعمال و دا دی مدت او نصرت و دشوی لکہ او حدیث کی داسې الفاظ راغری دی او دا حدیث مبارکہ مصند احمد و امام ترمیجی رحمه الله ذکر کرے او حدیث سندن ثابت تے حدیث دا الفاظ دی ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی چې ماوری دلی دي د نبی صلی الله علیه و آله و سلم نا چې فرمایل ما مم مسلمنی من عرد اخیه نشته او مسلمان چې له بچاو کوي دی زد د خپلور الا کان حقا لن الله مگر دا خبر حق دپا اللہ این یرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ چی اللہ بدنا دا جہنم اور لری کی پرزد قیامت اب یاد آیاتیو لستو وکان حقا علینا نصر المؤمنین اید مومن عزت سی لکت پیو مجلس کې ناس تے او داغ غیبت کی او تا اویچ غیبت مکوائی یاد ایو مومن مسلمان سپکاوه کیږي عطا وی په پا چی سپکاوه مکوای پاګبانې څوک دروغ جوړه یسي بیسه شرمۍ او ملامت کوي نو تا دا غږي عزت بچاو کو من رد ذ عن ایردی اخیه رد الله عن وجه النار یوم القيامه چا چې د مؤمن ذ خپل روح مسلمان دي ذات نه بچاو کو نو الله به پرز قیامت د مخند جهنم اور لړي کی اوس همون ځای یو خبره کی مو زه د نور یو کو ابای اپا غي اوسم را زوق شوق حاصلو د مسلمان سپکاوه یاد هغه پوری مسخره خندا غبا نه تهمت لګول دا گناه ده د ګنا په خبره خوشحالي دل او مزه حاصلې دل دا د لوی نقصان نه ده هر څړې خپل ګریوان کې مونږ ګورو کډې مسلمان بیزتی کې کیږي نه په خوشحالي بلکې مونږ آی جدی نه نورم زیاته کړه نذیر رب اور د جهنم زمون نسل لري شي الله حبيب خو په داسي طریقه واضا کړي چستا یو اور اور مسلمان دي شو کی غیبت کای سو کس پکاوه کای سو کا غبلی طریقي سر د شرمو لو بدنامو لو کوشش کای نو جتا غ بچاو کو نورذ الله ان وجینا انار یومل قیامت الله بده ده مخنا پرز د قیامت باني د جهنم اور وړ واي او لری به کی غیبت کای سپکاوه بیانای چغلی کای بل یودا شکار کای وکانا حقا علینا نشر المؤمنین اعوذ حق او لازم احسانا او تفضلن پمونگا نصر المؤمنین مدد کول دمومنانو ایلا دمومنانو سر مدد او نصرت کئی او دغشان واده الہ الالمین کڑی ایمان چی بھی نو ایمان والاو سرد اللہ دا مدتو دا نصرت صدا وددان او دا مدتو نصرت کے کلو خلے گی لکا انبیاء علیہ مسلمانی سمرا تکلیفو نو خو آخر کے عاقبت و انجام د بہترائی دے چاو آدھا انبیاء علیہ مسلمانو دا مومنانو نو دیگورا اللہ وادکڑی خود اللہ وادا یو نیٹی سر تکدیر کی سوی لیکلې وی هاغه مطابق بد الله رب العزت واده راضی الله وعده کړي او بار بار کړي اپ سم رضایونو کې کړي خدا وعده دا غنېټی مطابق راضی وعده حق ادا خدا راضی چې کما نیټه الله رب العزت لیکلې او عاقبت او بهتر والد انجام ذٰلِكَ رَبُّ الْعِزَّةِ الْمُؤْمِنَ عَنُتَ وَرَكَعَ دارنګ یو دا غره ایدغه شان الله الا الامین سورہ مجادله کې فرمایلي ذٰلِكَ الله وَذٰلِكَ سورہ مجادله وګورې په وشتما فارخ راضی اټیشتمې پاره کې سورہ مجادله راضی ابتدا د هغه کې إله العالمین ووعد فرمای لذ ذغفل بندگانو مدد او نصرت کئ او دا وعده إله العالمین ذغفل بندگانو سر پرکئ اتیشتمی پارهی صدا نا سورہ مجادل رازی إله العالمین پدې کې د بندگانو سره وعده فرمای لذ چ الله ود دوی سکي مدد او نصرت به کوي حيات وګرې 26 نمبر آیات ده كتب الله لا اغلبن نا ورسلي ان الله قوي عزيز قتاب الله لکړې د الله الله دا خبره لیکې لا اغلی ب نه نه ورسي چې خاامخهغاب بمزو ورسولي او زما ررسان ل مسلام ان الله قووي عزیز بش کاله تاقطالله دی۔ اوزو رو رو غالب دے اللہو اللذی اللہ غزات دے یرسل الریاحہ چرا لیگی ہوا پخپل رحم و کرم ہوا گانے فَتُثِيرُ صَحَابَن نُپُورْتَ کِي دا هوا گانې ور يزُلَرَا اغيل حرکت ور کِي اغا پُورْتَ کِي الله راليږي هوا گانې فَتُثِيرُ صَحَابَن نُپُورْتَ کِي دا ور يزُلَرَا فیاب ستو فسم فی نفراخ کی دی وریزل رپ فضا و اسمان کی کیف یشاو سرنگی چ دال الله وخشی الله ور دا کی اگر کړه دا سیوی دا ډال عمردا او غیرو روغ دا کا او ټول سوشفل او لمان د ورځ نهډ کې جالو کې سفن او ګرځوي په قدرت دی ورځې لرد اے نه ټکړ د ټکړو د پاسه شي جالو کې دی لرا ټکړې ټکې لااندې باندې او درنا۔ فطر الودقا نوینی تپستور غباران یخرج من خلاله چه روزی دمند دی ور یزنام هې پټه ور یزنوا د هوا شاره لګلا او دا ور یش پورته کا ابیا پاسمان کې خوره چا او درانا چاکا اذباران ور ولقابل چاکا کله سمر سمر در لري ور يزيوي او چې مالک حکم نه دکړي او ساس کې تین را غرزيږي فطر الوذقا ونيث باران يخرجو چروزي من خلالي دینا په اذا اصاببيهب کله چې ور شووي پهدي باران سره منشا او هر غه چاته چې خوښیشي من نو بعدې د خپلو بندې ګونه ا هم يسته بشر نونا ساافغې خوشالوي نا صافي غي خوشالوي داد الله د وجودي او لوي دليل ل باران وري په بازه لا کوئی نور اي کلو نو کلونو کلونو پوری باران کی او دا سم مضمون در لوګو ری سوره اعراف قمثير او اتمه پار کی سوره اعراف ګوري او دا ايات ګوري او پنځو سم نمبر د سوره আরাف آیات مبارک وګورئ او نمبر بعینه ذغه مضمون ذکر کړي واهو الذی ذا الله غزات سے يرسل الرياح چرا لگی ہوا خوشخبری او زیرے بنه ی د رحمتي مخ کې لخل رحمت نہ چباران دې هواګا نه د باران مخکره ولي کلی حتا تر دې اذا اقلت راپورت کی دا هواګا نه صحابن وریز سېقال لنانده در ناب عیدوبو په بوج دره نه شوي ويڅوقنااه بوزو موګه او شړو موږ دورز ل بالا د مې نهغ کلي مړته چې هغه قحتحللیوي او قابلنی په انزلنا به هلما نووره په دیبانې اووبوب۔ فَاخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ نُرَوْبَا سُپدِ د هر قسم میونا ای ویدا تو ګوري ور یز نو دا چا پیدا کا باران نو دا چا پیدا کو یو بوټه شینو دا چا ټو لازم کشنکا نچیدا منی دا بم منی کذالک نخرج دا سی بر او با سو مړي پر از د قیامت د قبر ننا زکه پدي قادر مودات منی نو چرو غالا ک انسان څنګه وېچیتوي ميهو هي الزمه وهي رميم کافر وې دا اډو کی بسو ژوندې کای زری زریشی کذالک نخرج الموتا دارنگرا پور تب کوملی لعلکم تذکرون زید پارا چتا سو نصیحت واخ لئی رضی آیات مبارک کمدغشان فرمائی الله الذی اللہ ذات سے يرسل الرياح هاجرا لگی ہواگانی اوګوره جمع ذکر ک تاسوله تیررشل جمع والله هوا چې په سی د جمعرا شي مراتې د رحمتوي فتووفرو صاحبان نورااپور ته کېورز ف نوخواه کې دي لره په عسمان کې کی کېفاشا او سررنګې چېخواښشي جلووه ګرځای دي لره کې سفن ټکړی ټکړی او درنا لاندې بانددي فتههلوادقاب نو ت باران یا خورووج من خل علی رووزي د من ددي ورځ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ كَلَ شَوْرَ سَوِ پَدِي بَارَان سَرَا مَيَ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ هرغه چا ته چې خوخي شې د خپلو بندگانو نَه اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نناسا پی دی خوش آلوی زکا باران تا حاجتو باران پا نزول خوش آلشی اذا هم یستبشرون نناسا پی دی خوش وَإن من و انکان وګر کودی قَبْلِ قبلی مخکې د دینا یونه زللالی هم چې دا باران رالیګلی شوي نو په دووي من قبلې هی دی نه مخکې له موبلیسیین خا مخه ناوې د شره مونږو او نهګاروه زمونږ دګونهو دوجه باران بندې ناې د وخله باران رولیږلو. اید خبل گناہونو دو وجن الله وئی پارس قادر دے و خزانی ڈکی دی نو ایلہ الالمین باران رولی دامن دا من قبل قبلی ہی آیات کی دو پیری راغے نو باز اہل علم وئی چی داد تاکید دا پار دے کلیو لفظ مکرر شی او دا غینا تاکید مقصد وی دا اکثر ولهما او فې نوقولې چې دا من قبلی ه د من قبلو مخکینی د پااره تاکید او مضبوالی دی او بعضې داسې فرمالی وین کا نو وګر کو منقابلې ی نزالهلی مخکې د دی نه چې باران لا نوه نازل کړی شوی په مِن قَبْلِهِ وَإِذَا مِن قَبْلُ وَوَلْدَ بَارَانَّا زِلُولُ الْبَارَ دِي او دا مِن قَبْلِهِ کی زمیر دی باران تَدِي مَخْكِد دی بارانَّا یا مَخْكِد دی وَرْيَزِنَام لَمُبْلِسِين خَام خَانَا اې دای نومې ته چې زموږ د ګناهونو د وجینا باران ورېږي ځکه د باران بندي دلم زموږ د ګناه هو جووي ریور مسلمانان چیزی نبازي د موږ پښتانه ډېر خنومی استقامت هي کوي توبو ته دا ته ووته باران د پاره دري قسمه دواره اغلی ګور خلک مسلمانان موس په سیمه باران د پاره دعا وکي د جمعې په مسک کې د الله حبیب کړي اکله سهرات او تی دي دوار کاتنه فلي کړي اوس اکثره ځینو کې دا سېچي ضرورت وي په خاصه په کلي کې اعلان شونو ټول مسلمانان بوته لوزې باران او نشته وګدسته اعلان شې سکوزي لوځي شو یو سنت عمل لې هې هر یو مشکل کې مسلمانانو ته سپکار دي دي عبدیت او بندګيري وایي ادي ته انیک اعمال مثال په تور نور تند رونی و سپکار دي تا دخل پیغمبر یو سنت جو دې کو سپګمې تند رونی و ير باران نکيږي سپکار دي نذغ وقید خپل پیغمبر سنت سي دا ژوند دي کول پکار دي ا مسلمانان مسلمانانو چې داسیو کې الله مهربان ده ټول کلواله او بس ضرورت وی الله باران راو راي و ان کان وگر کو جاي من قبل اي مخکد دینا چی دا باران را لانا زلکڑی شوی نو په پدوی من قبلی مخکد دی باران نا لم بلی سین خام خوا دینا امیدو فانزر نو گر الہ آثار رحمت اللہ آغن رحمت دا اللہ تا چی باران دیم فانزر نو گورا الہ آثار رحمت اللہ اغن خود رحمت دا اللہ تے باران رو و رولو دی فصلو نو تو گورا دی بوٹو تو گورا دی میو تو گورا ویداد اللہ دو جو دیو لی دلیل کباران نوے ندامی وی بدکم زی نوے داونی بوٹی سبزی او ترکاری بدکم زی نوے نچ کله دا قدرت منی چې دا ارسي په خپل قدرت په داخل نذابم ان ان ذالک لمحیل موتا فنظروا راسوک الی آثار رحمت الله اغنخو درحمت در اللہ تچباران دے کیفا یوحی الارضا سرنگی جوندی کویز مکب آدھا موتی ہا پزدو چوالی دا غینا طول خوشکا وا یوشین بوٹے پک نخکاری دو سنگی طولا باغونا باغونا کلپ باران انہ ذالک بیش غدغ قدرت والا اے کافر چتا سویم تسنیم وی لمحی خامه خااره ژوندي بکې مړی او د هر شي موسم یا الله د مړو د ژوندي کېدو دپاره یو نټلی کلی کهڅوکډیر وي چې مخکې دی وشي. نو نذا الله په قدرت کې نشانه وښتا او نو په کیسوک وسلو له شي کله شو غوړی نو ټول مرزغان برا ژوندۍ کی او هو علا کل شی او دا الله پر هر شي قادر دے نش پر هر س قادر دے دا امری بزری زری شي خاوري بشي سوق بوسو زول شيری به درياب کې او حالو زول شي اسوق بکا کبانو ميا نوخري خچا پر هر س قادر دے نو پ جون دي کولم قادر نه وا هو علا کل شي ان قدير اودا الله پاہر یوشی قدرت و طاقت و آلدیم وصل اللہ تعالیٰ خیر محمد آلہ و اصحابی اجواری سلیرشتم نمبر آیات ناش پگشتم پار سور قاف کی زمونگنوے درستے القي يا في جهنم الله بدغ سائق و شهيد دوادو ملائكو تحكمكي القي او غرزوي ارتاو کي في جهنم پ جهنم کي كل كفارين هريو غټ کافر لرا عنيد چیز دی نه دیو حق ورته معلوم خو ور پسينتلو من نا ال الخير من کون کې او د خير خیر عام ده هر خير من کوله لیسو کمر بالمعروف تپریخل لیسو حق بیان ولو تپریخل نیچا لزکات او خیرات ورکولو کولو نس صدق کولا مننا илل خیر من کون که او ذا خیر معتذن او ذا حد نتی جاس کون که مریب او ذا الله پر دن کی شک کولو الذي <اللزی> هاكذ جعل ما الله اله اخرہ چې ګرزول او الله سره معبود او مددگار بل بل سو کې شریک جوړ کړو دا الله مخلوقات او دونه غټو انسانانو پریانو ملائکونو الذي هاكذ جعل ما الله چې ګرزول او سره د الله نه اله اخرہ معبود او مدد ګاربل فقییا هوور تا کو د ف عذا ب شدیدذاابڅخ کې قالهقررینو هو یا مرګې د د د شطان نه بګا د تتیر چې او دی دیم قرین نه مراد شیطان دی هر چا سره یو ملک الله مرګره کړه او ته د خیر الهامات کوي ابل پلق قرین شیطان دی ده د شرود گناهونو طرف تس کوي اغي طرف ته انسان لا توجهور کوي هر چا سره ستې قرین دی صحابه اکرامو دا اللہ حبیب بارکی زلو سخ وی قربان تاسو سرم دے نو دا اللہ حبیب فرمائل و آو ولیکن اللہ آعاننی فا اسلاما وی اللہ زمان مدد کرے زیتی روغ رمٹ سی پاتے شوئے نو مالد خیر حکم کئی داد دا اللہ دا حبیب موجزا وی شانو یادا سی دے فا, فا اسلاما زیتی رو غرمټ او صحیح سالم الله ساتلب یا فاسلما عتاب شوی ده قال قرينه وب ويغمر قر ذذ شيطاننا ربنا ما اتغیتوه اے رب زمان ما اتغیتوه ما خود نو گمراه کړي ولکن کان فی ذوالالم بعید لیکن نو ده په گمراهی لري اے شیطان بوی ما دین ری بیلا رکڑے دی بوی بیلا رکڑے ادھ دوارو با جنگ شی قال رب العالمین باو فرمائی لا تخت سویمو لدیا جگڑی مکوی زما سرام وقد قدمتو یلیکم بالوعید او بیشکڑوان دی مدر لگلیو تاسو ته بالوعید پایار اسرا اذه ذرازن ممخ کی نہ يرول وی چ ګور ګور ذ حساب ی اورشتا د الله ملاقات ی اورشتا ما یبدل القول لذیا نش بدلی دی وی نا زما زما سرا زما خبر فی صلی بدلیgina وما ما اناونی بزو الله م العبي زلمم کوون کې په بندې ګنو الله د چا سره زره برزم نه کوي سی چېیکې و به ا ق کې تاب کفا بنفس کل او مح تا سره سوکداېجرګ کوئ وته پېصللوک رجیتا فیصل او کاو دی کلا بیا بیا زیات شوه نو خلق بدل روغوی کلي وني خلق وي غتاخ پله هي قرء کتاب الله ور چالو وي د خپل مل عام دي اولولا کفا بنفسك اليوم عليك شهيدا كافي د ستا نفس پتا غوا وصلي الله تعالی علی خیر الخلقه محمدين الہی واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم باب السخريا وقول اللہ عز و قول الله عز وجل باب د په بیان د ټکو د مشخرو کوله پوری د بلچا پوری او قول الله عزج ل عزت خاونده وجل او د لوی شان خاونده الله سوره حجرات کې وي او تاسو لته رمشو لا یسخر قوم من قومن یو قوم دي دبل گانے ناسیو ناسیو دبل پوری دی د بل پورې مسخرې خنداگانانې نه نن ډیر د افسوس وقد دی منکوجره کېناسیو دوه نسیو نو د بل پورېڅ کوو که جلسی جوسونه دي د بل پورې صدي کممبر د دغې کې د بل پورې خرري اوس مبایللو کې چا نهسه جوړه وهڅوک بر بن جوړ وه او اغیبانی گور چې سوکداسی او کی ایمان سره اے مونگ پا دی خون حاصل او که نوی را شاپای فلانی پا چی خویداسی الله رسول و رسولو ای بچاوی او که مونگ پی خون حاصل او خوشالش کم از کم چی پا دی خپا کیلی دی ایمان مونږ چې چی سمرد مسلمان بي کی گی ور پوری مسخری کی گی نو پا اغیبانی مونگا مزا و لذت حاصل او دی د کې ورهقومې زکر کړی د مو خکلی دی د کافر پورې به هم خنداگانې نه کېڅکه مسلمان پورې کو د خندا او که خوګونهګار شويه کافر پورې چې خاندې نو بړه کې دا وي چې دا اسلام بدل دا خوی نو مسلمانې کې بد چې چا پورې خنداگانانې یا بس خې کو نو بد نام کوو اسلام خو مله دا نه دي ویللي چې ته کافر پورې او خنده بلکه دا سه اخلاق د کافر سروسا تا چستاده اخلاق ناغس شي اغس اثر قبول کی عوام دې تسوجي کې د اسلام خو چې څنګه حقیقت کې دین نه زمود اخلاق د وجن مخ پر دل سره کو وبهي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ان سلیمان بن بلال ان ان القمت ابن بیلقمان امی ان آئشت الله اللہ عنها عنہ قالت بی بی فرمائی ام المومنین صدیقا رضی اللہ تعالی عنہ مر رجل مصاب وی تیر شویو سڑے وغت مسیبت کی اختو على علا نسوت پس زنانو فَتَزَآ حَق نَبِي یی اور پوری خواندل یسخرنا ود پوری ٹھوک کولی فہو شی با بعد نو باذی باندې الله غ مصیبت بیماری و لگول ات چې اوسره بیمار دے پریشان نه دے نور مصیبت باندې دے اته دغه مسخری کې او غ پوری ٹھوک کې ناغزات قادر دے چې غنه لری کیه تا پکې مبتلا کی په هر څه الله موږ سوې والله على كل شيء قدير فاسي ب بعدهن نباذی پدی کی مفتلا شوي پکاردار چې پداسه حال سره او جاړي دعا ورته کی دعا ورته کی اګه مون خنداو مسخري شروع کو نداد نه خلاف خبر را باب التعودۃ فی العلوم اچ په عمل کې تلوار نه کې سوچ فکر نرمۍ نه کاروالې اکثر د عجلت او د تلوار کارونه بیا خپل خو بیاوی خلاړې توکل توکل لاړ بیا خلی ته ناراضي د الله حبیب مونږ او تاسو ته تا ژوند چل خای وبه قال حدثنا بشرب بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سعد بن سعيد الانصاري عن الزهري الرجل من من بني مليين قالات يهو ازراغ لم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه مما ابي ذوالسراق فناجا ابي ذوني دم بچي وي زما والد الله حبيب سره پټه پټه خبري کولي ما نه پله قال وي ما دي والد نو ما قال لك سيد العالمين عليه الصلاه والسلام درت سو وي قال والد مي وي فرمائل اذارت امرا وكل چي تي رازل ذي اوكار فاليك بتوذتي د سوچ فکر نرمۍ نکړه خپل حجلت مکو وا تلوار مکو وا سمره سمره تلوارې خپې مان تیار اوسته خو بیا په کار نظر راغدي حتا یریک الله منه المخرج چیو خی الله تا تذین ذو توزه او حتا یجل الله لك مخرجاً رضي شؤ غرضي الله تعالى ضد دين ود طولارا وان الحسن ابن عمرو الفقيمي عن منذر السوري عن محمد بن الحنفيه ذا محمد بن الحنفيه رضي الله عنه نروایت از علي رضي الله عنه بچيو او دا لوی فقیح دی ا دې په jihadونو کې د وال سره ډېر استعمال شوه حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما دمر جنگونو کې ندی جنگی دي د سورچ محمد بن الحنفیه جنگی دره قال دې فرمایله سبی حکیمن ند حکیم او خیاروت تجربه کار بنا سوک لا يعاشر بالمعروف چې دې جو نه تیری په صحیح طریقہ منداغ چا سرهله ی جدې معشرتې بددن چې نهمومی داغ د دا ژون تروو نه خلاصې ه په لوګوردي او سړي بیبي بی دا نو د خاون د ښې خلاصې شته او اوس ک د و چې دا داسې د داسې ده دی سره بهې ژون تېئ د به حقی بله جوړي دا و چرسې د او زما پهغاړه ده دا داسې یو یاد چا خادم دے یاد چا یو دوس دے مرگرے دے یاد چا سره اسخر دے دے خواخ دے دا دین خلاصي دی شي اوس دینہ په دې خلاصي کې خپل ژوند تیر کړه حتا اجل اللہ لهو فرجن او مخرجن تر دې چې الله وګرځي دې مشکل نذل آسان او مخرجن یاد وته لار وګور سمجھدار خلق مو شي اوسې نه خلاصي نهږي تب وګورکې اوس مثال تور یا خاون دی د چا د خذ بهڅ کوي غریبا د سره بس په معروف طرقې جوونتی رئ یا یو بل رتدار دی د غ داسې خللاق دی چې خلک ې منډی وئ نو پرغو ې منډې ووالی او س کې بس ګبه رکې برداش کې د لغون تې جوون دی او دا به برداش کوم الله به مالهجرونه دا کوي او ان اللهس سواب الله د ص ناک مرګې دی او ص به الله به حصاب س بے حساب آبا از انگیو مرگر دے بے گادل تکیم انگیو مرگر دے اللہ دے بخی ناغلے تا سر جس وقت تی رہی اپا بالکل د صوابیرینو نائی بعضی مرگر دا سی دے کانے چی دا آغا پا آر خبر جنگ دے پرزو نی دی تو جی تاور سے رشل کالو گل یقیناً پا صوابیرینو کرالے بعضی خاون دا سی دے چی خضے پا صوابیرینو کرالا اب بعضی خضا دا سی دې یقینا په ثوابیر باز ځخره خو اخی دا سي دي باز ضرر رشتہ دار دا سي دي چې داغه سره تا جون تیر کو نو یقینا ته دsene د ثوابیرینو نه چې ثوابیرینو نشو ان الله مع الصابرين والله يحب الصابرين دا ټولې فائدې په جولای کې واقع شوه الٰہی العالمین زموند ټول خاتمه په ایمان کې الا مونږ ته زمووالدین ته اصول فروع تا مشایخ تا مروج اندو تا حاضرین او غایبین تعالی واڑا او لوی گناہوںه را ماف یا رب کریم په پر پر دین د سمج د علم او د عمل توفیق مونږ ټول تر نصیب کړي الله دا سوایو س او رب کریم لک څنګه تا پخپل رحم او کرم د خپل کتاب او د خپل حبیب حدیثه ته د ناس او د اوریدو توفی قراکی ته د عمل توفی قمرا کې او دا زمونږ د پااره کې په مونږې وبال الهله لم نه مجوړی الله زمون د ټولو دینی دونوي دنی حاجونه تر سره کې او زمون د ټولو دینی دونوي پریشانه ختمې کې څومره بیماران الله کورونو پتالو کېدي زمونږ د درسې مرګرو کېدي ډرو بمارانو موږ تاسو لپاره پدې نص بد دعا وای چې د الله کتاب للاس یو الله ته دې ټول ته شفای کاملہ عاجل ور نصیب کړي الله ټول حاضرین او غایبين د دا دایمي او د دا عارضی بیمارونو په خپل حفاظت کې وساته الله دې دعاړو جهان او د شرمندګو نموساته د هر ظالم د ظلم نه دا ار شریله شر نمو الله په خپل حفاظت کې او ساتنه الله دې ملک یو ټول اسلامي او ملکونو کې امن او امان راوړي کما وباذا الله ذا په خپل رحم او کرم باندې لري کې څومره ديني او دنیوي ادارې د مسلمانانو باندې خصوصا حرمين شریفين الله ته د غيب ونذيذ کلاوي دو دخل معمول مطابق بیا بندو بس جوڑ کے اللہ دے چا اولاد نینے کمل الصالح اولاد ولور کے او دے چا اولاد وی اللہ دے والدین دستور گو اخوالے جوڑ کے دے چا دشمنی طرف گنا دی اللہ محبت او دوستی بانے بدری کے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک